Här så länge. ja nu ska vi se här hur många kommer ihåg en liten person som heter jag tycker vi tar och knäpper händerna det känns alltid bra va och ber att Gud får tala till oss var det är här är jag bara tacka dig för att du har en tanke med den här samlingen nu i eftermiddag och kväll. Tack att du älskar så otroligt mycket var och en. Jag tackar dig för att du har så mycket gott för oss. Och tack för allt gott som vi har fått uppleva hittills i våra liv. Tack att vi får stanna upp och, och få vara inför dig en stund nu. Vi ber att du talar till oss. Heligande vi välkomnar dig just nu. Amen. Jo, jag var ju så ivrig att börja. Men hur många av er kommer ihåg en person som jag såg när jag var 10, 11, 12 år på tv? Och hon hette Krösa Maja. Är det bekant för någon av er? Ja, men vad bra. Till och med ni som är lite yngre har sett henne. Hon är ju en gestalt i Emils Underbara värld, Astrid Lindgrens Emil. Och, eh, när jag tänker på Krösa Maja, så tänker jag på en liten gumma. Och, eh... ja, allt är lite ack och veva. Hon går lite böjd och, så är, och ser hon bekymrad ut. Och så tänker hon, ja, men tänk om det kommer en komet över oss och slår ner oss allihopa. Eller också så blir hon lite rädd när hon ser att Emil och Ida har fått någonting i ansiktet. Ja, oh, men det är tyfis. Jag vet att nu är det tyfis här. Och det där kan man känna igen sig faktiskt lite var och en till mans. Va? Åtminstone jag. Det är så lätt att fixera på det som man hör. Att någonting är på gång, någon fara. Eller ja, problem överhuvudtaget. Men då tänkte jag att vi skulle stanna till lite nu i eftermiddag och tänka på allt gott som vi har. Jag växte upp eh, strax utanför Vetlanda och gick på något som heter UV. Hur många av er går på UV nu? Här är några stycken. Och du? Mm. Då får man lära sig allt möjligt bra. Och så får man åka på läger. Och jag hade tre, och har fortfarande tre äldre syskon, som fick åka på läger innan mig. Så jag fick stanna själv hemma. Det var inte roligt. Men så kom det en dag när jag var en sju, åtta år. Jag tror jag var åtta år. Så fick jag åka på läger. Och jag tog fram min lilla resväska. Och jag plockade i en vecka innan. Alla saker som stod på den här listan. För jag hade lärt mig att läsa. Och jag prickade noga av att allting var med. Och så åkte man iväg. Det var bara att det var inte jättesmidigt allting. Man fick ju bredden, man fick liksom lite snören. Och så i den patrullen så fick man bygga upp ett kök. Och så fick man sova i tält. Och så delades man upp i lite ansvarsområden. Och ibland fick någon laga mat och någon annan fick göra någonting annat. Och när jag kom hem så kom jag ihåg, åh, oh, så underbart. Min mamma fixat maten. Jag satte mig till bords och det var inga bär i maten. För det där, så när man berättade den där mackan så ramlade den på golvet. Men det var inget golv utan det var ju liksom jord och, och bär och så fick man upp den och så fick man stå där eller sitta en stund liksom och göra den ren men det knastrade ändå lite om den där mackan. Eller få gå och lägga sig utan att frysa. Och slippa massa blöta kläder omkring sig. För det kunde det finnas i tältet efter dagen. Så när man kom hem var det rena lakan. Och det hände mer än en gång. att man, Jag knäppte mina händer och sa. Tack gode Gud för att jag är hemma. Och för att jag har det så bra. Så eh, Krösa Maja. Hon var känd för men det är ju bara en liten bokstav som kan göra sån stor skillnad. Man kan ju skriva back eller man kan skriva mack. Men vad är det för ord jag är ute efter? Som vi har nämnt nu, Mattias. Tack, ja, ett T här. Tack. Och så gör man ett litet utropstecken. Så det är ju temat för, för den här eftermiddagen. Och jag tänkte faktiskt be Etel komma fram och läsa ett bibelord som har med det här att göra. Ska vi se om jag kan flytta där utan att det sjunker ner. Men då ställer jag precis framför. Det var ingen smart Då ska jag läsa ifrån Lukas, det sjuttonde kapitlet och från den elfte väsen. På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade, Jesus mästare förbarmar över oss. Då han fick se dem sa han, gå och visa för prästerna. Och medan de var på väg dit blev det rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst. Och föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom, blev inte alla tio rena? Var är de andra nio? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Och han sa till honom, stig upp och gå, din tro har frälst dig. Vad var det som hände här? Jo, vi ska kika på det lite noggrannare. Får du stå takt där bakom lite? Får vi se. Jesus han var på vägs in i en by. Han vandrade omkring, står i Bibeln, och gjorde gott. Och ska vi bara släppa den så. Han var på väg sin i en by. Han hade varit på en plats och gick till en annan. Och Jag tar med mig hela den här. Ska vi se vad som hände här. Det fanns ju vägar på den tiden också, men det fanns inte så fina vägar. Utan det med sådana vägar som ja, man har ute på landet det var nog grusväg som gällde och här var lite hus och lite träd och eh, så kom Jesus jag tror inte han gick med handen så här hela tiden men jag hade ingen annan bild så ni får stå ut med det och vad är det som händer jo en lapp flyger iväg Nej. Jo, här är det några som faktiskt har väntat på att Jesus ska komma. Det är tio stycken och de får hålla sig lite utanför byn. Och varför det? Jo, spetälska som Ete läste om. Den är otroligt smittsam. Så människor som hade fått den här sjukdomen, de får försöka och hjälpa varandra och hålla sig ifrån husen och samhället överhuvudtaget och bo för sig själva. Och, eh, det fanns inte så mycket framtid för dem. Det var egentligen att det bara skulle bli sämre och sämre och till slut dö. Så att det var en fruktansvärd situation. Och eh, man var på att vänner kom och hjälpte dem med det som de behövde. Och eh, så får de syn på Jesus. Och förmodligen hade någon berättat för dem om Jesus. Att han kunde bota sjuka och att han kunde hjälpa människor. Och när de förstod att Jesus var på väg alldeles, alldeles intill där de var. Så ropar de. Jesus! Mästare, förbarma dig över oss. Och Jesus, när han var på väg så här in, så vände han sig mot dem. Och så säger han bara så här. Bara efter en liten stund så säger han, gå och visa er för prästen. Okej, okay, tänkte de. De visste att om han... Mot alla odds hade blivit frisk, så man var tvungen att gå till prästen och visa sig för att kunna komma in i samhället igen. För han skulle ge en okej, en okej stämpel. Eh, så vad gör alla de här? De lyssnar till Jesu ord allihop och faktiskt så står det att de gjorde som Jesus sa. Och jag tycker att det krävde ganska mycket mord. För här står de och är sjuka. Och Jesus säger gå och visa för prästen. Innan någonting har skett. Men det finns ett hopp i dem att någonting ska ske. Så när de följer Jesu beskrivning, Jesu instruktion. Och börjar gå sakta. Så står det där och medan de var på väg dit så blev de rena, de blev friska. Åh! Vilken glädje kan tänka er liksom att få att ha en hopplös situation till att ha en framtid igen. Och väl framme till prästen så var de nog helt överlyckliga och de berättade för prästen att de hade haft den här svåra sjukdomen. De, prästen såg ju att de var friska. Och sen fortsätter livet för nio av dem. De hade säkert jättemycket att ta igen i livet. Hälsa på farmor och mormor, vänner. Och kanske träffa någon som de inte kunnat träffa på länge. Men en kom på. Åh, oh, jag måste gå tillbaka till Jesus. Och Jesus, han fanns kvar i den här omgivningen. Så de kan inte ha haft jättelångt att gå. Och han, han faller ner vid Jesus fötter. Och så säger han, tack. Och så står det. Bibeln lägger märke till att han var samarit. Och vad är samarit? Vad var det för speciellt med det? Jo, de umgicks inte så mycket med varandra, judarna och samariter. Så förmodligen var det nio judar kanske och en samarit. Och de var inte jättevänner med varandra för de hade lite olika åsikter om vad de skulle tillbe och så här. Men Jesus frågade faktiskt honom: blev inte alla. Friska. Är det bara den här som blir frisk? Men det var ju allihop de andra. Och så säger han, gå upp din tro har frälst dig. Så man kan ana faktiskt lite sorg i Guds hjärta mellan de här versarna. Så står jag, har verkligen ingen vänt tillbaka mer än den här främlingen. Och det var ju faktiskt så. Man vet ju inte om de kom på det dagen efter kanske och försökte söka upp Jesus. Det kan ju vara så. Men visst är det så lätt att bara springa vidare i livet. Man kanske ju var jätteglad för någonting. Och så bara rusar man vidare så glömmer man bort att tacka den som är alla gåvors upphovsmann. Vi gör så att vi lämnar det en liten stund. Och så ska jag be Jonas komma upp. Och så får du faktiskt klä dig i lite kungakläder. Det är ju lite kungatema här idag. Så. Så behöver jag två personer frivilliga. Någon som kan ställa sig upp en liten stund. Är det någon som vill göra det? Ta med dig din hustru också. Jag har inget Du kan få stå där. Så långt bort nå. Mm. Kanske till och med få gå ut. Oj, är det så långt? <laughs> Du kan få veva in det lite, b, Så kan du få stå här, Jonas. Så ska vi prata om något som faktiskt är ganska aktuellt i dessa dagar. Det här är ett rep, men man kan också låtsas att det är en gräns. Och vad är det som... Den kan du få ta på dig. Och vad är det som kännetecknar en gräns? Jo... Vi är i Sverige nu och skulle jag stå i Skåne, precis, precis på gränsen, någonstans i vattnet mellan Skåne och Danmark så finns gränsen där. Så Om jag åker över bron så hamnar jag så småningom i Danmark. Eller om man åker upp över Kukulaforsen uppe i Finland så hamnar man i Finland. Man, det är svårt att vara i två länder samtidigt i längden då blir man väldigt begränsad <går> utan antingen är man i det ena eller det andra och faktiskt är det ju så i dessa dagar att vi har det så fantastiskt bra och många vi bo i Sverige och det är svårt att komma över några gränser. så vi har not, varit jättetacksam för, bara för att bara få bo i Sverige men nu ska vi tala om ett annat rike om Guds rike för Bibeln säger att det finns ett rike som är osynliga. och Bibeln talar om Guds rike och Mörkrets rike i Kolossebrevet 1 och 13. Men innan jag läser den versen så tänkte jag, är det någon som vill vara med och spela lite kort drama? Men det ska vara så lätt så att Jonas kan lyfta er. Då får ni bedöma er själva. <skratt> är det någon frivillig? Mathias? Inte? Genet? Uh, Lili? Ja, det jagar jag. <skratt> Lili blir det då. Och Lili, vänta lite. Du får vara här. Och så säger du, det här är Jesus nu som spelar, även om det är Jonas det är det Jesus. Ja. Så säger du Jesus fräls mig, kan du se det? Ja. Oj! <laughs> Woo! Bra! Det står nämligen så här i Kolossebrevet ett och tretton, han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Vad gjorde Lilly? Jo, hon gjorde inte massa armhävningar eller försökte vara så snäll som möjligt utan hon bara bad en bön och då hörde Jesus det och lyfte in henne i sitt rike. Så det är vad som händer när vi bjuder in Jesus i våra hjärtan. Så förs vi från mörker till ljus, till Guds rike. Och det är någonting som är allra, allra den största gåvan. Och som vi kan tacka Gud för varje dag. Vad han kan göra och vad han gör. Och så har han lovat att fortsätta och fullborda sitt verk i oss också. Inte bara föra över, utan också fullborda sitt verk i oss. Okej, okay, kan ni stå kvar och så bara be vi en bön? Absolut. Ja. Halleluja. Tackar dig Gud för att vi har så otroligt mycket att vara tacksamma för. Tackar vi får bo i Sverige dit så många människor vill komma. Och som just nu många kämpar för att få stanna i. Tack Herre för alla goda gåvor som du har gett oss in i våra liv. Tack för vänner. Tack att vi har mat. Tack att vi har en framtid tillsammans med dig. Och tackar för vad du har gjort i våra liv och för vad du kommer att göra. Vi älskar dig så oerhört mycket och vi vill fortsätta att tjäna och följa dig. Amen. Tack för att ni har lyssnat. <laughs> oh.